Në alhamdhe lillaha, në ahmedhu, në stajinu, në stafiru Më në audhë billahi, min shururë, min fustinu, min sejati amalina Më jihdi illahu falamud illa lah, më yudhulil falahadija lah Wa ashadu an la ilaha illa allahu wa ahdhavu la sharika lah Wa ashadu anna muhammedan abduhu wa rasulu Lëzën deruar, kësh mësimi dytë në temën e divortit Dhe Unë me sa shofë, tema e divorzit mund në marri përveç të imsimit të sotëm, një ose dëmësime maksimumi. E, nga i që ka disa të shështë në cilët duen seruar, dhe ka në njësat detaljit, nevojshme, kur bëdhë pjallë që të seruar më argumente. Ne mund të përmë lidin të mësin dhe një mësin të vetëm, shkurt e shkurt, Por ideja ishë që të regojmë njësë argumentet të nënë të zjerojmë pak më shumë që të mësimi tjetë sa më bindës në të që shprejmë, në shala. Teme dhe divorcit, jetarë kanë të regojmë që ka tre, tre baza, në vetë divorci përbëdhë në të shtylla. Shtylla e parë është burri, shtylla e dytë është gruaja, në shtylla e tretë është fjallët që të shprejen të cilë të regojmë divorcinë. Shqy që nëse nuk ka bur, ose nuk ka grua, ose nuk ka një në, në shprejhje, nuk ka asë divorcë. Në nëse një person divorcën, thotë grua e ime është divorcuar, pa i s'ka grua fare. Ate nuk ka, nuk ka divorcë të lërasti. Qartë? Nëse duhet t'jenë buri dhe grua, edhe nëse i thotë, grua e ime thotë, është të lidhën ka ringe. Nëse i thotë, nëse i thotë, nëse i thotë, nëse i thotë, nëse i thotë, nëse i thotë, nëse i thotë, në sepse ka divorcuuar tu, sepse nuk ka shprehur fjalën e divorcit. Prandaj kanë treguar dietar që to janë tre shtyllat e divorcit. Ne do të flasim sot për shtyllën e parë, që është burri bashkëshorti. Tërgojm disa disa çështje që kanë lidhje me të. Sepse burri është ai i cili do nxjerrri dot fjalën e divorcit. E para gjënjë argumentet fetare kanë treguar që divorci është në dorë të burrit. Dhe ne këtë gjë treguam edhe në mësimin e kaluar. Dhe argument për të janë disa, prej tyre, shqela Allah s.a. Ja eju e ledin amënu idhe në kehtumul mëminatit, thumë të tallaqëtë mu hunë. Dhe ju që kene besuar, kur ju martohme me besim të arret, dhe me pas i divorcioni ato. Ma shdo në jeti, këtu të regonë që buret e nëte që i divorcioni, që bëjnë divorcin në e gravet të tyre. Gjithashtu ka thënë Allah i madhore, fejnë tallaqë ha, fejnë të hillu lëhumin ba'du dhe nësa i e divorcon në më ngrua në ti nuk e ka më halat dhe të grua kus e divorcoj burri këtë rëgojnë që është ndorë të burrit një dhe shtu ka thëlla gjunah halekum i në talak të mund njësa nuk ka gjunah për ju nëse ju i divorconi grat më është di me jetëve ka thëni më në kajim kështu Allah o i madhëuar e ka vendosur divorcin në dorë në ti cili ka bërë mërtesën Pse psa i ka ndorë gjithashtu ta rikëthej grua, në ndorë në burri të më të më tëmë. Pse burri e shëjtë si në shëtë dhe kërkonë dhe më rëtojët. Kus janë kushtet që duhet përëtëson të kë burri që të quëtë divorci i ti i saktë? Në gjithë që shtetë që diskutohet të që shtetë divorci të lezërështë, kur është i saktë, kur nuk është i saktë? Pse? Se pse këtu varet vazhdim Sësinose divorc është i sakt, vajzimsi apo sitoj burri me këtë grua, shtohet, çuhet i moralitet. Para ndër këtu kanë diskutuar dijetarët, rreth çështjes së diskutuar shumë në rreth çështjeve të cilat kanë lidhje me a është i sakt divorci apo jo dhe kur është i sakt, ku nuk është i sakt, me bazë argumente që kanë përmendur Kur'anin dhe Sunet. Dhe nga gjykimet që kanë dhënë sahabët në tabinë të dijetarëve e të Sunetit. Ka dërguar dijetarët që kushti që duhet të përcoj burri i cili do të thonë divorcon, është sheh i jetë me logjik edhe ti të futur në moshë, do të thotë me logjik të ketë hyrë në moshën e pjekurisë, edhe ta bëj këtë lloj do të nxjerrtë lloj gjykimi, këtë fjalë me gojën e tij ta nxjerrë me dëshirën e tij dhe jo e imponuar. Logjika futen në moshë edhe ta bëj me zgjedhjen e tij. Kto janë kushtet që kanë vendosur dietaret. Dhe jo për të gjitha këto kanë rënë dakord dietarë. Për shembull për çështjen e futis moshë ka dietarë që i thon për tyu Xhimam Ahmedi, thon njeriu nëse martohet para se mpara moshës së pikuris. Do të thon martohet për shemb 10 vjeç ose martohet 7 vjeç. E marton i ati deri në 7 vjeç, goca 5 vjeç. Ai thot babai çunit, babai të vajzës. Ai martojm çunin tim me vajzën tani thonë po dakord. Martohen ata gjithë vegjël. Ka dhëndën djetarët, po qësë e kërërinë në moshën, disa djetarë në moshën dhe i djeqë, disa ka dhëndën në moshën dhe i djeqë, divorzit i është i saktë, kurse disa tje ka dhëndënë, nuk është i saktë divorzit dhe i sa të i moshën pjekurisë. Ndërsa logika dhe e drejta e për të zjedhur, këto e në kushtët cilat do nëmrë të tyre ka diskutime në mëllarët dhe djetarët, edhe normalisht një njeriu i sigur nuk është nuk është në në dieni po ato që bën nuk ka logjik, domthonë është i çmendur për shumë, divorci nuk është i saktë. Të kanë ndëruu dietarën gjithashtu dhe i personin i cili është i imponuar. Kështu që duhet të shikuar me vëmendje kushtet që ka vendosur dietarët për të qenë i saktë divorci një personi, ke nxjerrin domthonë, duhet të shikuar logjikën e një zgjedhjen për domthonë që ta, ta bësh divorcin me dëshirë edhe moshën nxjerrim si rezultat domthonë që Uh, janë disa loj divorcës që i bëjë njerëzit sot edhe nuk i plëtësën të kushte dhe në to kanë diskutu djetarët atere loj par është divorci i personi që është imponuar në më dhe nëse dhjenë di kush të ta vendosë piseletën bal e thotë divorcojnë gruan se për ndryshet vraba a qëllët kjo divorcë i saktabë nëse i person të nga frika vdekjes e divorcojnë gruan e ti thotë grua e ime është në divorcojnë Ose e divorcova kruan, një herë, së dy herë, së tre herë, si pasaj që i këkor në i, që i vendosë pistoletën balë. A qëhet e sakt, këtë divorcë më në qëhet i sakt? Për të qërështje, djetarët kanë dy mendime, shumise djetarëve, në medhebjë një mamë Malikut, Shafiut dhe Ahmetit, këllë dhe divorci nuk është i sakt, edhe pse këj ka shpreho me goj, pse këj shi imponuar, edhe nuk e shpreho këtë dhe gje me dëshirën e ti. Sepse Allahu i mëdhëruar ka justifikuar njeriu të çështën e imponimit, kur ai shpreh edhe fjalën e kufrit, që fjalë kufrit është shumë herë më rëndë se fjalë divorcit. Ka thënë Allahu i mëdhëruar, "Illamen ukrihu qalbu motma'in bil iman", ka përjashtuar Allahu i mëdhëruar nga kufri, pothuajse atyrat të cilët janë imponuar dhe zemrat e tyre janë të qeta me iman, Nësër në sunnahin e Shehjit. Duke qenë kasidë për na marrin radhiyallahu anhu, të cilin e torturouan mushrikët që thosën fjalën e kufrit, dhe ai i thanë nga torturat. Edhe si rezultat Shkoj pse i shqetësuar te profeti sallallahu alajhi wasallam i tha profeti sallallahu alajhi wasallam si e ndihen zemrat tonda? Tha i ndihet qetë tani mal. Edhe pasas vit ky ajet i cili e justifikon amarin per veprimin qe ka bër perderisa ai nuk ka bër me dëshirin e tij por e ka një i punuar. Pra iki ka nxjerr dhjetar në rrimull përgjithshëm. Q thot se nse njeriu imponohet per diçka qe është ndaluar nga ana fetare ose per diçka qe ai nuk e dëshiron, imponohet do më thon se detyrohet ose do më thon te imponimi ka ndonjëta dy forma. Lloji i parë është imponimi në cilën ti e ke të zgjedhën me dy mundësive ose disa mundësive, dhe lloji i dytë i imponimit kur njëu nuk i jep zgjedhje as ulë mundësie. Lloji i parë kur ti ke mundësi është ta vendos dikush pistolen në ball, thotë ose pi alkool ose të vrasa. Do të tallai në lloj mundësie. Kurse lloji dytë është sigur do të, të marrit dikush nga lart e ta hedhë personin nga katipest, e thbier, ky person që rënë nga katipest bie me një person tjetër ta vrasë atë. Ky qot imponim jithashtu, po ti në rastin e jot nuk ke në dorë të zgjedhësh, ti thjesht jesi punë guri që hidhesh nga lart dhe bie një person dhe vret. Nuk e gjynaft tek Allahu subhanahu wa taala. Ktu te divorci, këtu flitet për llojin e parë, nëse një njeri ka të drejtë njëfarë të drejtë të zgjiedhi, mirë po nga që dëshiron që të shpëtoj jetën e tij, se bëhet fjalë se cënohet jeta ose pasuria ose cënohet diçka e rëndë. Për këtë arsye ai detyrohet të bëjë veprim të cilin e si kërkon ai që i imponon për pra këngun dietar tin tolarasi shumicë dietare përveç e, e buhanive janë të mendimit që ky divorc nuk është i saktë edhe pse ky person edhe pse ky person e ka shprehur ë ndonëse fjalën e divorcës e divorcë, ka thënë gruaj mëse e divorcuar ose është ndar, ose është shkurorzuar më radh për arsye sepse nuk e ka thënë këto me dëshirën e tij. Ngaçi një prej kushteve që tjetë divorzë i saktë është një një tashprejhë të më dëshirë në vetë dhe jo i detyruar nga presioni i ashtëm. Gjithashtu profetit s.a.s. ka thënë një hadith të si në kanë saksuar njësë djetarë, thot, inë Allah u oda an umet i në khatavon në njësian u oma stukrihu a lejë, thot, Allah i më dhuar, ja ka hequr, ja ka hequr, hequr gjunavim umetit tim të gabimit, nëmë të ka e vepe që bëhet gabimisht, nëmë pa dashje, ja ka edhe atë që bëdë në formë imponimi. Gjithështu kjo është transmitu edhe nga imë nabasi, dhe kanë tërgu djetarështë transmitu edhe imë nabasi, dhe pra të person të cilin e imponojnë hajdutët, që a i të divorcoj gruan e ti. Dhe këte transmitu edhe më buharium. E imponojnë hajdutët, i shkojnë kusar në shpi, i thonë divorcoj gruanë. Në vendin e Afrikës për dy se mos e vrasin ose mos e mos e mos e torturojnë Murad, e divorcon gruan, dhe i thotë Tosthlimi Albasi lejse di şey. Nuk është zgjedhje, unë thjesht ka thonë një farë. Konzorrat. Fash ky është vendimi shumë i zgjetarëve, i Mamalikut Çafiu Tahmetit dhe këtë vendim gjithashtu e ka zgjedhur edhe Ibn Temia, dhe në këtë çështje ka kundërshtuar vetëm Abu Hanifja dhe shokët e tij, por nuk kam ndonjë argument domosdoshmë të qartë në këtë çështje në këtë kundërshtim që kanë bërë ata. Shqy që një një personë nëse imponohet për thëmë fjallë e divorcit, kyllo imponimin e më thënë e bënë që fjallë e ti mos këtë lërë edhe në marishë nuk quatë divorci i sakt. Shqy që, që a i në marishë ka shpëtuar ka shpëtuar prej rezultatët të, të këti divorci. Loi në qështja e dytë që kanë diskutu djetarat okay. është qështja E personit i cili është i dehur Edhe vallaj është i qëdishme Kërës gjënë se si se diskutonë djetarët Edhe dehurit Kërë i person pinë e lëkollet dhe dehet Nëse i e divorcionë gruën e ti A është divorci ti Sakta po ja Edhe të këtë qështë i djetarët Kanë folu i gjerë, i gjatë Kanë folu shumë, argumente Nga, nga, nga palë të ndryshme Më rada kanë diskutuar është i në qështë i tjetë do vimë më mrabë ka ndrëguar disa dietar që deha ndahet në dy lloje. Kjo është më se logjike, kuptohet. Lloji i parë është dehe në cinë njeru nuk ka gjynaf. Lloji i dytë është njerëj dehe në cinë njeriu ka gjynaf. Dhe lloji i parë në cinë njeriu nuk ka gjynaf kur dehet është kur ai merr pe në diçka duke menduar se është ujë, ose duke menduar se është pije që është lejuar, nuk kanë të dehin. Edhe biu me eks Më pas u dehë për e saj. U dehë për e saj, e nuk dinë qatë loshte, ikë një kamët sa parë mëraba, anësh, zigzake, dhe mendja për të ronte. Kryte më thënë u dehë, për shkaku që u dehë, nuk ishte haram për të, sepse nuk e dinte. Edhe loj dy tësh, kur njeri u e di shumë njerë, dhe e pimeve dhije. Edhe djetarët, të gjithë. Këte ka të reguar, dhe në, në shihme bazi dhe tjerë, Të gjithë kanë treguar që nëse njeriu pi diçka duke menduar që po pi diçka halal, edhe dehet, dhe pastaj prej kësaj dehi rrjedh divorci, domethënë ky lë divorci nuk konzderohet gjë. Domethënë, domon konzderohet si nuk ka folur gjë fare. Por arsye sepse ai nuk bëri diçka që është haram në të vërtetë, në veten e tij, edhe pse ai pihet diçka haram. Ai nuk e dinte, thëi nuk më për si për e gjuno, por thërsë nuk mban përsipër pasojat që mund ndodhin në çështjen e divorcit më radh. Gjëja e tjera si punë këtyre. Ndërsa rasit dytush kër njëri ju e pinë me vetë djetë plotë alkoholin. E pinë me vetë djetë plotë. Dhe djetarë tukën të reguar dhe mundhën që nëse një person e pinë me vetë djetë plotë dhe në konzdojnë... E parë që konzdojnë gjuna fqarë edhe meritonë në dëshkimin që ka dhënë Allahu S.T. Për atë që pjë alkohol edhe që ka dhënë, dhe dhënë në mundhën profetit S.A.S.P. Për atë që pjë alkohol. Në ndëshkimit t'i është, a i ndëshkohë me 20 kamzhik, pas t'aj kanë shtuar së hama dhe ka mërët dhe 80 kamzhik, për një rësue t'jetër. Rëndësishme është që a i personin cili pjalkon me dëshirën e ti, a i është gjyë në fqarë. Dhe djetarë t'u e kanë darë, do më thërën në qështin e pjes, në 2-3 grada. Hëtë grada e parë është kër një riu, vërdet ka pirë, por a i e kuptonë dhe i mba në mëndë fjallit që thot, mbas i, është, dhe më thonë, është, i ka ardhur dhe mendje në vëndë. Mbas i, i ka ikur dehja. Lojë dytë, është kur njeri ju ka arritur në të lojë gradë dhe dehjit që a i, dhe më thonë, kur përmendet, nuk mba në mëndë gjështë shaka dhe shaka dhe shaka dhe shaka dhe shaka dhe në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në apo dush mund të ndashëm dy lloje, domthonjë një lloj i parë është kur i mban mend dhe lloji i dytë kur nuk mban mend gjë. Kjo është dashmë e thjeshtë për të kuptuar. Edhe dietarët domthonjë nuk kanë diskutuar llojin e parë, ku bëhet fjalë që njeriu mban mend çfarë thot. Përdesëm anë mend ata kanë thënë që këy domthonjë konsiderohet. Por kanë diskutuar rastin kur ai është shumë i dhehur dhe është afër rastit që nuk mban mend ose nuk mban mund të fare kan diskutuar a është i sakt divorci ti apo nëse divorson gruan. Tudo më dhon ata kanë dhënë, domethënë goxha diskutime dhe nuk është se kanë rënë nuk kanë rënë dakord për këtë çështje. Ka për dietarëve, të cilët janë të mendimit që divorci njeriu të dehur nuk është i sakt. Dhe janë justifikuar me çështin që njeriu Uh, kur divorcoi duhet du të ketë mendin e vënë. Nëse ky person që është i dheu nuk e ka mendin e vënë, dhe përderisa nuk e ka mendin e vënë, ai uh, në veprimin që bën ai domethënë fjalët që i dalin nuk kanë nuk kanë në, në to përgjegjësi, domethënë nuk kanë to përgjegjësi. Kush u kanë dhënë këta dietarë? Sepse urdhrat në Islam janë lidhur me logjikën, edhe logjika i mungon. Dhe përderisa mungon logjika, atëherë edhe divorci ti nuk është nuk është më vlerë. Patikisht dietarët u kanë ndar çështjet, në lidhje me këtë person i kanë ndar çështjet, domethënë në në dy lloje. Çështje të cilat kanë të bëjnë vetëm me të dhe çështje që kanë bëjnë me të tjerat. Ëndër kanë rënë në dakord të gjithë që nëse ky person bën inmoralitet dhe pse është i dehur ose vret njëri, ose i vëm padresi pa digut tjetër, ai mban përgjegjësi për të lloi veprimesh që bën. Edhe pse është i dehur dhe pse nuk ka logjik. Kështu që nuk ka kontradiktë me zgjëtarëve për veprimet që bën i dehuri, por ka kontradiktë për fjalët që shpreh ai. Do nëse nën bën në një lloj veprimi në të cilin ai i bën i qafë tjerëve, ai më prisit plot për ato lloj veprime. Ndërsa për fjalët ka rënë kontradiktë. Farë disa mendimi do të thonë që nuk më përgjësikur se disa të tjerë kanë mendimin që i më përgjësikur. Dhe, Allah o di më mirë, kjo është qështë e në më nishështë e diskutushme, logorejt dhe dhe në dëmit sahabëve. Trasmetot nga Omeri, rëdjë la në hu, të regohet dhe mund që nga e bule bid, se një person ishte i dehur, dhe e divorcoj gronën ti treher, dhe dëshmuan për këtë katër gra. Pas ta i e quen qështën e ti, Omeri, rëdjë la në hu, dhe i e parnoj dëshmine grave, dhe i ndalë. Në në quyt Ky transmetim, ky e ther nga Omer ka disa disa rrugë transmetimi, të cilët përforcon njëri tjetrin dhe arrin deri në gradën e hadithit Hasan, që është një lloj argumentimi, do të themu që është argument ose fjalë Omer është një ether i sakt, i cili tregon që Omer radiuallahu anhu e ka konsideruar divorcin e njeriu të dhëhur të sakt. Kurse Uthmani radiuallahu anhu, Uthmani kanë çuar një person e, ka të reguar dhe më dhënë, i kanë quar personi, e vetëm një, të cilët divorconi, kur ishin dhe më dhënë të devur, dhe nuk ka qënë divorcën saktë. Kështë që otmanin, se ka qëtë të saktë, kurse o me ka qëtë të saktë. Dhe më ka diskutime së djetarë, kur në që konë e se lepëve, për të qështje. Mirë po, dhe më dhe në më të nëmë në më ndoj, lau e di më mirë, që mendimi i saktë, A i personit si kapir dhe kapirë dhe është dehur Vërtet a i nuk logjikon Por nuk ja pati faj njeri Përse a i e lërgoj logjikën Në logjikën e vetë Ishe vetë fajtor për lërgimi në logjikës ti Kështu që për desa ishe fajtor për lërgimi në logjikës ti Atejrë du të mbaj përsi për të gjitha Pasojet që vinë nga kjo logjëje Ti marë përsi për vet, sepse vetë Sëpse vetë e bëri Vetë e bëri me, me, me, me, Nga goje vetë doli kjo logjë Donë ngrohet ti divorci. Ai vërtet donon ishte, ishte pa logjik, por ishte shkaktari. Dhe nuk krahasohet këtu me një unëshmendur, sepse një unëshmendur nuk e kishte në dorë shmendurin e tij, por ishte jashtë dorës së tij. Dhe për këtë arsye, kur themi të shmendoj, këtu bëhet fjalë vëllëze për janë disa disa njerëz që mbas u thonë, si kamun si një unëshmendur martohet me radhë. Ktu bëhet fjalë për njerëz që kanë me periudha. Ka kokë, ikën mendë, nuk nuk është nuk është në të. Dhe ka kokë -ko është në rregull. Në momentin kur ai nuk është në rregull nga anologjike, në sa i do më dhe në thotë gruas vetë që jëhet divorcuar, ky divorc nuk ka vlerë, do të thotë nuk juhet divorcoi gruaja tek për të gjithë momentet. Kurse dallimi i më të këtij, do të dhëurit edhe edhe do të shmendur të është, se shmendur nuk e ka në dorë largimin e logjikës së tij, kurse fye ka në dorë vetë dhe ky ishte shkaktari për largimin e logjikës së tij. Edhe sikurse ne themi që veprimet e tij ajman përgjësi për to. Shku edhe fjallë të ti Përse përve primë në baka përgjësi Kërse përfjallë të nuk marë përgjësi Në më dhe nësa i vred vritët Nësa i vjedh Në më rrishit për të dora Thodje përgjësht e i pjerë Vodhe Nësa i akuzon një muslimane Për i moralitet Gjithashtu Ndëshkohet me ndëshkimin e Në mendimin më të sakë djetarve Ndëshkohet me ndëshkimin ati Ati që akuzon një muslim dhe përderisa do të thonë Islami ose Sharia ti ka shikuar do të thonë që ky mbaka përgjegjësi për dëgjojë ti dhe pse është i dheu sepse ai është i fajtor. Atëherë përdesa vëmë përgjegjësi, atëherë ky person ë euh, do të mbaj përgjegjësi dhe për divorcin e tij. Ndërsa Sharia bën dallim ndërmjet viti gjithashtu ndërmjet atij që është i çmendur. Ai person që është i çmendur ai nuk më përgjegjësi për gjëra të tilla. Nëse ai vjedh, nuk i pretë dora. Nëse ai akuzon një muslimane nuk thuhet për të që ai domethënë është është zhmendur, si ajë ka, ajë ka logjikën ai. Në sa i vret, themi që ai nuk vritet, edhe pse është detyrë, është detyrë për për të parën e vendit që ai ta bllokojë atë, ta burgosë atë, ta vendosë një vënd që a i dëmë thonë në një vend që ai domethënë domethënë mos u bë dëm njerëzve, por nuk vritet sepse ai s'ka logjikën e vërtetë. Nuk ka logjikën e vërtetë. Në sa i godet dikalloj themë më shumë para të marrë hak ai ti nga këy, s'mër vesh. Ai ka përpall logjik. Ai nuk krahasohen, nuk janë dy njësoj absolutisht në disa aspekte. Por të arsyet them që mendimi më i saktë mendimi shumë mizës dietarëve, të cilët thonë që divorci i njeriu të dhehur është i saktë dhe ai domun ndoft edhe ky këto lloj mendimi. ë Ky lloj mendimi është mendimi së ridur al-Museybit, mendimi e Hasan al-Basrit. Mendimi i Ibrahim al-Nakhait, mendimi Imam al-Zuhrit, gjithashtu është ky mendimi i Imam al-Shaabit. Edhe ashtu këy mendim i kam kësh mendimi i Imam al-Auzaid, e Sufyan al-Thawrit, e Abu Hanifes, Malikut, Shafiut. Shafiu ndonë mendim më të saktë është transmetuar prej tij, ndërsa Hanbelit kanë dy mendime në këtë çështje. Gjithashtu ky mendim është treguar edhe prej Aliut radhiyallahu anhu dhe prej Ibn Abbasit, prej Ibn Omerit, Mujahidit, Dhahakut, Sulejman ibn Zeid, Ibnu Ysar, Zeid ibn, ibn Aliit dhe të tjerëve. Domethënë gjith sa dietar dhe, dhe domon ka thënë dietar kësh mendimin shumicës dietarëve që divorci që bën njeriu i cili është i vdehur ai është i saktë. Kur themi domethënë divorci dehur, të të si dhe më thënë i dhëur, ka mundësi domethënë që një person mos pi alkol, po të bëj diçka tjetër ose të hajë diçka e cila të det duke qenë ditur që, si që të de këllë gjëja. Si përshumë do t'i dërgojmë më shumë. Konselo divorci, divorci i saktë. Edhe pse ne dimë sigurt domethënë muslimanit nuk vi takojnë të bëjë këto gjëra por ne për diskutojmë të qështje në divorësit dhe jo, dhe më dhënë edhe në gjithëm që ka Ali Islam kjo lojë qështje. Kjo është, dhe më dhënë, qështje e dytë. Qështje e tretë. që kanë diskutu djetarët të kë divorci është divorci i ati personi cili e shpre e, divorci në, në form shakaje në më thënë nëse një person i thotë grua së vetë me shaka nuk e kam më mërte, më pa e thotë me shaka thot. i e divorcuar a është këtë divorci sakta po ja në këtë që është i djetarë dhe më në kanë dy mendime mendimi pashë mendimi i shafive, i hanefive që këtë divorci është i sakta Gjithashtu edhe nëse dikush në dikush martohet me shaka, prap martesa është e saktë. Ne janë argumentuar këta dietar për këtë mendim me hadithin e Buhariut se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në hadithin që transmetojnë Abu Daudi, Tirmidhiu etj. dhe hadithin ka theksuar shej Al-Albani, hadithi është për mendimin tim është i saktë. Ka thënë thalathun jidun jiduhazlun jid Nikahiu, të divorciu dhe rrugja. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam tre gjëra, serioziteti i tyre seriozitet, edhe shakaja e tyre është seriozitet. Martesa, divorci dhe rikthimi i gruas që është divorcuar një herë ose dy herë. Në këtë anë di të kuptohet që nëse një person ëh? Edhe një hadith thotë, tre gjëra Serioziteti tërë është seriozitet Edhe shakaj e tërë është seriozitet Dhe më thënë, edhe në formë shakaj Edhe në formë serioziteti, ato konzorë njësoj Jam vetëm serioziteti, nuk bëtë shakaj me të të të më thënë Qëllimish nuk bëtë shakaj me të Dhe më thënë, nëse një person Shkon edhe kërkon të martohat Shkon një familje E u thotë të tërë dhutë martohat me bajzën të uaj Masipen në akte martesës Se kisht e më vërte. Ajo i quët, ajo i quët, do më thonë, martes e sakë. E kisht e përse kisht me shaka. Ose ndodhë përshumë mes muslimame, se këmë pas e duke të qështë i e këshu, për të qeshë, po, ndodhë. Shkojnë dhjus lezë musliman, me shaka me një tjetërin, i thotë të në situa, a do më japësh gocën të në tëndë për, për, për djalin tim? Në më thonë? E i thotë, Dhe ju vetëm juhet martesë sakt. Por kur të rritën ata juhet martuar dhe Karasi ju nuk e di që kjo është e martuar dhe shkon e marton koz me një person tjetër pastaj. A ndavojse? Hë? A ndavojse ashtu? Ajo, po çesh është në moshë në, në moshë të vogël. Ajo domoshem nuk ka nevojë me marr me marleja saj, e kupton? Se është mos moshë të vogël. Po thajë që ska hyrë në moshën e pikuris. Juhet martesë sakt. Dhe përdesha është më martesë sakt, nglejo ta martosh me një tjetër. S'lejo nga fëtarja. Po e marton me tjetër, mar domoshem immoralitet. Në më dhe më dhe martesa, nëse dikush i të të gruzës vëndë me shaka, je e divorcuar. Masë e divorcuar, se të dhe pasaj, unë më bërë shaka. Gjithashtu, masë e divorcoj, se të dhe më të ktheva. Jo, dhe pasaj unë bërë shaka, nuk në kësture. Këta nuk nuk luët me të. Allah i madhurë ka thunë kërën me olla, dhe të të khidua, dhe të Laj huzua. Për këte qështë e ka thunë me qënë ti, mos i mërë një haj Nuk ka tali meritet Allah Përndaj, këte janë, këte janë ligje Kush bërë shaka më to Shaka e ti është njësë Sikur si ka forur sërezisht si Konzron të plot A nëse dikush i shket goja Me shaka dhe i thot Goza ime, parnoj të mërë të gozën time me, me me ty ose me Në më thonë me djalin ta të me radh I iku I flutëroj Pastaj në më thonë e kam dërburi Po doj e nda në i pose, Po doj e i nda më staj Edhe në kundër nëse i thot gjuas ti me shaka je divorcuar, i iku. Iku 1. Po gjesa ndau 1, po gjesa ndau 2, po gjesa ndau një herë po nda tjetër më mbrapsaj, po iku 2. Gjithashtu edhe nëse e rikthe ngruan. Fash ky është mendimi i parë, kurse mendimi i dytë është mendimi i disa dijetarëve të cilët thonë që ky lloji divorci nuk është i saktë. Edhe ky është mendimi i mendimit i Imam Malikut dhe Ahmedit. Mjërë po, në më thënë, në mendimi sakt është mendimi parë, për asurës sepse këjë hadisit, cilë në për ne të rëguam, është hadisit cilë e ndanë të qështje, edhe ka siruar, nuk ka lëmë vëndu për diskutime, për ndajë thejmë në më thënë që këjë kë, kë shë mendimi, mendimi parë është mendimi më një sakt në të qështje. Martesa një, divorci dhe rikëthimi tëre, në një trasmetim është për mëndur l Në një transmetim tjetër është përmendur ka treguar nga Omerit Vellonës se është treguar zotimi, ku dikush zototet që e kanë bërë detyrë vetësimi që do agjërojë një muaj. Ka treguar me që këto nuk ka shakanto. Kush më shakanto, ai s'u ka folë seriozisht. Si Fjutë mendimi i saktë është mendimi i parë i cili bazohet domosdoshmë te këto argumente që përmendëm dhe nuk nuk i dhë të fortë për shkak të argumenteve sakta. Çështja e katërt Qështje 4, kjo është një qështje malë dhe të cilë e kanë diskutu, djetarë, djeri, gjadë, ma di kanë shkullibra për të, është divorci i personit i cilin nëzefet. Kër personin nëzefet, dhe nëzehje siper, i thotë gurës vetë, i e divorcuar, i e ndarë. A është i sakë divorci tje po jo? A është i sakë divorci tje po jo? Përpara se të tregoj mendimet e dietarëve, duhet të tregoj një gjë, do të thonë loja është vetë ai, domethënë nxehja, që të kuptojnë domosë se për çfarë bëhet fjalë, për çfarë kanë fjalë dietarët. Atëherë, nxehja ka tre lloje, më të mia dhe të tjerë, që nxehja ndan tre lloje. Lloji i parë është fillimi i nxehjes. Kur njëri është nxehur, por kupton shumë i është vet dihet plotë e përmbajtën e tij në radhë dhe, dhe shpreh ato gjëra docitë ai i, i di se ç'është shpreh. Nëse ky personë në të lojt gjendi që është në fillimin në nëzhejës, divorcon, tek të gjitë i djetarë, divorci të i sakt. Lojt dytë është e i personi cili divorcon, në basti ka rritur gjendje e ti e do më dhënë e, e, e, e nëzhejës në të lojt pike që a i nuk kupton se që fërthot. Kjo është nëzhejë, lojt dytë nëzhejës, do më gjeni njeri u arini dhe gradi që nuk kupton se që fërthot. Dhe po t Ai mban mend çfarë i thon? Ai thot nuk e mbaj mend. Gjithashtu për këtë, nuk e kundërdit me zdietarëve që divorci ti nuk është i saktë. Pse? Sepse këy në këtë momenti kur ka kaluar ndonjë gjëndje që këy nuk e di se çfarë bën, nuk e di se çfarë thot. Ky don ka kaluar gradën e budollait, gradën e shmendurit. Duon zdom nenon, ai duon më mirë të parënojë që ka qenë i shmendur, sa si ti divorcot gruaja. Edhe kufiri ndarës për këtë është shumë i thjeshtë. Pyetet, a e mban mend çfarë ke thënë? Po qesa i thot, po e mban mend, atëherë ai domodin, nxehtja ti nuk ka kaluar në 10 grade. Nëse thot nuk e mban mend, atëhë ka kaluar në 10 grade që ky nuk e kupton çfarë thot dhe është në gradën e dëshmendurit. Për këtë arsye kanë dhënë dietarët që divorci ti nuk është i saktë dhe kësu e kanë shpjeguar hadithin që ka thënë Profeti Sallallahu Alaihi Wasallam, la talaqa wa la itaqa fi iglaq. Nuk ka divorcë Dhe asë li rim në i ghlak I ghlak dhe një transmitin të dhe ghlak I ghlak në gjurë në rabë A ghlaka do të ambyullës të shka Dhe kanë të regu djetarët Që i ghlak Disa djetarë kanë të reguaj Mahmedi dhe Budaudi Kanë të reguaj që i ghlak do të në nëzhehi Nuk ka divorcë në nëzhehi Dhe gjithështu kanë të reguaj Shihullisem të imie Thotë E Ighlaq thot në vërtetë a është që njeriu ti bllokohet zemra ti, do të mos e kupton se çfarë po thot, do as mos e di se çfarë po thot. Thot sikur i është mbyllur, thot, i janë mbyllur të gjitha portat dhe nuk kupton gjë fare se çfarë shpreh. Njësoj thot i bënte mia si personi i cili është imponuar ose ai është çmendur, të cilit i ka ikur logjika, thot. Ky është ai don për cilin flitet në hadith. Disa dietarë që kanë treguar që këtu flitet për personin që është imponuar te hadithi thot te la talaqa fi iglaq nuk ka divorc në momentin kur bllokohet njeriu. Kur bllokohet, domethënë, dhe ose për shkak të imponimit, ose për shkak të çmendurisë, ose për shkak të nxehjes, sicile nxjer një urinë lloj gratë që nuk kupton se çfarë thotë. Tash lloji, domethënë, lloji i parë është kur njeriu është në fillime të nxehjes, lloji dytë kur njeriu ka humbur fare dhe nuk kupton se çfarë thotë, njësose i dehuri, nuk di se çfarë thotë, kurse lloji i tretë është kur njeriu Nuk është në fillimin e nxehjes, por nuk arritën në atë lloj grade gjithashtu që nuk e kuptojnë çfarë thotë, por kanë filluar gjëra të ti, ti ti dalin nga duar. Domethënë është pothuajse gatë ndonjë gjë që nuk e përmban vetën e tij për çfarë bën. Vetëm se akoma nuk është në atë gradë që nuk kupton gjë. Nuk arritun atë lloj grade që ai skupton gjë sa çfarë bën dhe çfarë thotë. Tash i thash për rastin e parë, par, dietar ka rënë doktor që divorci ti jesh i saktë. Për rastin e dytë Gjiththam kur nuk kupton gjëfar numër më dgjë tham, kanë rënë dakord dietarët që divorci ti nuk është i saktë, kurse për rastin e tretë, ky është ashte ky rasti problematic, por si nuk kanë diskutuar dietarët kur ai e mambënd, por kanë nxehë ka arritur kulmin e vet, edhe pse e mambënd dhe ai divorçon në momentin numërit të sipërm, divorçon, thotë gruaja si thot, e divorcuar. A qohu di sa ky ditë ky divorci apo jo? Për të dietarët, domethënë kanë dy mendime për të çështën e mund dietar të kandidatëve mendimi i parë është mendimi i atyre dietarëve të cilët thonë ë uh, qy divorc ë uh, nuk është i saktë dhe ky është mendimi i uh, i ibn te imies i dha studimën e Qaimit edhe përpara ty ka pasur dietar tjerë por jo shumë topaqë që kanë pasur mendim Uh, ma dhe e bërën në kajmë ka shkutu një liber për të qështje Me titullin Igatët u Lëhfan Thotë të Igatët u Lëhfan Fi uh, Talakël Gëdban Në dihmejësa e nevojtarit në lidhe me qështje ne Divorci të ati person gjështë zëmruar Kështë titulli librit është libri vogël në cilë një bilkejmë, më bështet mendimin ndi, që i personi cilë ishë në nëzhehur, në nëzhejë në siber, nuk quët i sakë divorci i ti. Unë personalisht e kam ledzuar të liber, e kam ledzuar të liber, edhe dhe, nuk vërë vë e rejë në të ndë një argument të qartë, ose të sakë, ose bina, së të cilë e tërgoat, me të vërtet që personi që është në gradën e fundit, a shë të më dhe që është në gradë që a i kupton, ku por nuk ka arritur dhe nuk ka arritur derën e Vlodragut që nuk mban mend se çfarë thotë. Për këtë rasti po flasim, nuk pa asnjë argument të qartë që mund të përmendën të në lidhje me këtë çështje. Për këtë arsye mua ky lloj mendimi nuk më dur bindës. Nuk më shdukur bindës. Kurse mendimi i dytë është mendimi i shumicës direktorëve, të cilët thonë që divorci ti është isak, a në a i saktë sepse ai është logjik. Por derisa ai e mban mend se çfarë thotë, atë ai është logjik dhe hadithi të si në përmën në mësimi që i thotë, lata laka fi i glak, nuk ka divorzë kër, kër i mbyllët njërë logika, këtu bëhët fjallë kër njëri nuk më banë në mëndë farë mësë e qërë thotë. Dhe, këtu në djetarë kanë diskutuar i të shumë, nësi që thasht, thashin nuk taj ka shudu libra, djetarë ti kanë diskutuar, njërë po, në të vërdet nëse do themi që këj personë, divorzë i ti, nuk është i sakt Sipas sa i bie që do, domethënë shumë pak njerëz mund të thonë që ata domethënë në divorcë ato kanë sakt. Pse? Se shumë isen raste njerëz kur divorcojnë, nuk divorcojnë me jefin. Divorcojnë domthonë kur i japin i natë, ngjë natë. Domethënë njerëzit martohen me jef, edhe divorcohen jo me jef, por me i natë. Nga zemërimi domethënë domethënë në, në, në vërtetë kur ju divorconi gruan, divorcozon sepse ka ka problem me të në vërtetë. Ka problem me të, prandaj normalisht i njeriu domon Kur dosë do të thosh divorcit, mund të, të ketë zemrim. Edhe po gjese ne do të themi që njeriu kur zemrohet nuk i thuhet divorci sakt. Atë çdo kush mund të dizifikojë, çon kollaj, mund ta ndaj gruan sa herë dojë e thotë isha i zemruar, prandaj divorci si i njëu do të nuk nuk, nuk vlen, nuk është i sakt. Kjo është e para, e dyta. Nuk dim ndonjë argument të sakt ose të qart, përveç ti hadithit që përmendëm që ta ndaloj, doon që të tregoj që divorci i atij personi që nxe nuk është i saktë. Nuk din të kide argument të qartë. Shumica argumentimeve që kanë bërë ato cilë të nuk e kanë nuk e kanë qurt saktë lloj divorci, janë argumente të cilat flasin për tema të tjera dhe janë argumente të cilat doon janë të bazuar në analogji, duke krahasuar tema të çështës të, të tjera. I vërtet me hadithësh ky hadith i cili kë flet në të vërtet ose për rastin e imponimit ose fletë për rasin e zemrimi, kur zemrimi a rrinë të lëgrate, që njëjut i blokohë të truri. Në më në njështë si të shmendurit. Dhe thash, kur a i a rrinë të lëgrate, normalisht, je, nuk ka kondarit në medietarve, që, në më thënë, në divorci të ti nuk është i sakë. Së përsa, këjë konzojt i të shmendurit. Nuk ka rrinë të lëgrate dhe të shmendurit. Gjithë shërshët që le thash, Theme që me ndihme mi sakt në këto në rasi është që divorësit është i sakt Dhe a i dhe më thë nëmë alishë duhet të dovu e i pasoj e të këti divorësit Sepse ralë mund shpëtoj njëri që të divorësoj me një këftotësi Shumë i së në rasi njëri që të divorësoj në mënë ka rritë kulmi mënë është kontraditët e më rratë, pra rritë divorëson Dhe si që e thashtë në mënë nuk ditë këtë një argument të qartë, të, të, qart, të saktë që të regonë për të të qështje, edhe pse djetarë kërën, kërën këndatit dhe, dhe, dhe diskutime të të të një shumë të gjatë për të të qështje, por ngerimin originën tonë, për deri sa njeri u logjike në kanë vënd, atër e iman për njësipër shdove për njësipan. Në më thënë, marim shemull, nëse një përson, kur është në zevë, në në zejë jësipër, a i akuzon një motë musimale për imoralitetë. A mund të themi që ky person nuk mban përgjegjësi për lutjen sepse ishte i nxehur, në nxehje sipas sigurisë për divorcin nuk mban përgjegjësi, nuk mban përgjegjësi për këtë? Normalisht nuk e themi ti kjo gjë. Përkundërsinë, nëse ai thot një fjalë akuze, ai mban përgjegjësi para Allahut për të dhe fjala e tij do të është është e matur mirë, domodin duhet të jetë matur mirë sepse shkruhet tek Allahu sportala. Përveçse për në rastin kur ai domodin kalon në grad çmendurie dhe nuk e kupton çfarë thot fare. Por ndryshe domodin ai mban përgjegjësi. Gjithashtu dhe veprimet e tjera që bën ai person i cili mund xhefet, të, të gjitha merren në llogari për të, përveç rastu kur ai ka mundur gradën, domethënë gratë që nuk kupton mos çfarë çfarë bën, edhe çfarë thot. Edhe sikurse themi domon për rastet e tjera, themi edhe për divorcin, përderisa ky person për zotë veprimit që bën, ai mban përgjegjësi për, për lolot, qoftë në sa i rref njëri, nëse akuzon, nëse shpif, nëse ofendon, e më radh, mban përgjegjësi për, për gjithë këto, pa përgjegjësi për procesin për e divorcit. Ma përgjësje i vetë Për të qështje Këshu që mëndimi i sakt është që divorci personit cili është në zerë, është, është i sakt Gjithashtu me këtë bashkan gjitë Dhe përshun personit cili është i smur Nëse është i person përshun i smur është me gjind është me gjind Dhe Munket ma gjitë Mbasa mund të kemë për ma gjitë dhe për të divorcu grun Edhe pyet përshun thot a i qua divorcimi saktos, mund ka më bërë ma gjithë për, për në divorcuar. Në e pyresim, i themi, thënë, duke një vitë me së të qështje. Këpër e së kur kërë bëtë, në zakonish, kër ndodhë një loj e, e, vendosë, ma gjithë, për të ndarë njëri në nga gruë e ti, pa tjetë që mesurë duke të shërën më laja. Pa tjetë duke të shërën më laja. A të i themi, këti njëri i themi, i themi, Ti a e mban mend që ti ke nxjerr fjalë divorci nga goja apo jo? Nëse i thotë nuk më mban mend çka më nxjerr nga gojive, atëherë ti thim, i them, i themi ti ke arrit në 9 grade nga ndëshmëdurisë. Me kuptimin e mirë të fjalës, nuk do të them vi kuptimin e keq, do nuk, nuk, nuk jam pa ofenduar, domethënë. Ka arrit në 9 grade të tillë se ti nuk ke përgjegjësi për ato fjalë që thua në ato momente caktuara. Edhe shkaku i, i kësaj grade, kush është? Është magjia. Ndërsa nëse personi mban mend mirë se çfarë thotë, e mban më mirë se çfarë thotë ende çfarë vepron ai mam përjesi për, si, për, për Allahu subhanahu dhe nuk e justifikon fakti që ai domethën ka preke, ka sy, ka magji, sa kanë shumë raste çifti divorcohet për shkak të syrit, sepse çfarë do të thotë ajo është provë për Allahu subhanahu taala. Ka bërë lloj madhrua që kur njeriu i bën magji ose sy në lidhje me këtë çështje, domethën i shtrëngohet provave shumë sa i duket sikur më i bie dhunja e gjitha përsipër si, përderisa ai domethën rrimë grupunë ti dhe nuk i qetësohet, nuk qetësohet do derisa ta divorcoj. Pasi kur e divorçon pendohet direkt. Vetëm sa i domunon shëndjet plot për të qenë verbim që bën. Kë ne themin tollë rasti, ky person pordezon shëndjet plot ai më përgjësi. Përse s'prova për të as më madhe, kjo nuk do të thotë domthon që ai domthon është justifikuar pse ka sprova më transantërat. Për shembull, po sikosë çështë shikimit, shikimi është haram për gjithë. Disa njerëz e kanë mund vështirë se, vështit, se probleme, ka mund thjesht, pse? Se njerëz kanë probleme, kanë ngasmirën e brënsh nga shejtani. Prandaj kanë shumë të vështirë ta ruajnë shikimin e tyre nga harami. Kan kanë një ndikim aq të fuqishëm sa disa njerëz thon këshu. Ma ktheën kokëshitarin këshu nga harami, thotë sikur do të fush dikush, po ma kthe me forcë kokën. Shikoj të harami. Ço tregon, tregon që ky ju justifikuar të valloj më dorë dhe i lejohet shikojë haramin? Normalisht jo. Ja. Edhe edhe këti e ja shtrëngon sheitan në truën e tij të thënë që ndajë ndajë se kjo është shumë e keq ndajë ndajë ndajë thotë sheitani, ndërsa ky nuk duron më pasaj të ndan. Moment ne ka në vend. Pse sprova e kthishme e madhe që nuk tregon domosiz që ky e, është, domthonë e justifikuar dhe divorci i tind nuk qoftë i sakt, përkundazi domthonë këto lloj divorci konsiderohet më së sakt përderisa ai e ka logjikën vend, sepse ligjet e Islamit janë nditur me logjikën e njerëzit dhe logjika ekziston. Përdesë logjika është, atë ky më përgjithësi për atë lloj veprimi që bën apo ato fjalë që thot. Nuk është njësoj se si ai person i cili është i çmendur dhe ka kaluar të dhëgrat ndonjë ai nuk mund mëson se çfarë veprimi është ban. Çështja tjetër është divorci i atij personi i cili gabimisht shpreh fjalë divorci. Domethënë një person në vend i thotë gruas vet në vend i thotë gruas vet për shkakun që të dua i thotë je divorcuar. Kupton? Në nëse dikush pa dashje shpreh diçka të tillë Themi që kjo është ka e falur Sëpësa Allah i madhuruar Nuk e merë në përgjësin një ju Atë, atë të fjallë të cina i thot për dashi Dhe argument për të kemi Hadithin e personin të tiri e shkretir Dhe ma se kishën humur shpresën për jet Dhe gjithë të deve në ti më mrapa Nga gëzimi math tha E falendore Allah në tha O oh Allah, tha, ti e robi im dhe unë e mëzot jatë Nga boj nga gëzimi math Nga boj, mën thosht e ti e Zoti im dhe unë e më robiot Tha të kondër tëm E thotë profetës sallallahu alai sallam Tha kytha ka boj nga gëzimi ma Dhe nuk e qytja allahu i gjunaf dhe as kufr Se këfjall kufri Pse se ka boj nga gëzimi Dhe kjo përson Dhe se nga gëzimi nga bon Ose shka u goje Mënd thot i fjall, një fjall të mirë Tha i një, një fjall të keqin Mënd i thot gruaz dhe më thonë uh, Hajde i tha Iksh pita të se të kam, të kam dar Në no, mëri që k dhe pse kushti përqenë divorci sakt, është njëri ju, ta synoj e të që shprej me gojnë e ti. Ka thënë Allah i madhurën në Kur'an, la ju a khidhukum Allah bi leghu i fie imanikum, o la ki ju a khidhukum bi ma kese bet kulubu kum. Allah i madhurën nuk hua mer ju për gjuna uh, atëlloj betimi të cini ju e bëni leghu. Leghu të më që shprej me goj, por ti nuk e ke me zemi. Dë më dhe në dhe më dhe në më dhe në më dhe në më d Edhe thot vallaj kshuash. E paso u thot pendo pse fash vallaj. Un kujtu që do të bëri gabim, por nuk donta ta shprehte. I doli nga goja pa dashje. Ka thënë lloj më dhur nuk e merr gjynaf Allahu njeriu të llojë, nuk e merr në gjynaf të llojë, por i merr në gjynaf kur ai thot vallaj me dinit plot, me qecit plot dhe e di çfarë po thot. Edhe thot vallaj për diçka që nuk është e të vërtetë. Që nuk e merr gjynaf për parë, merr gjynaf të dytën. Që çdo person i cili pa dashje I thot gruas ti diçka të tillë. Ka thënë dietare, domethënë që dë, divorci ti nuk është i saktë dhe ndonë kjo grua ngjen gruetin. Gru Ose nëse një person ë haron. Dhe nga harresa bën diçka përse si nuk e ka vendosur i si kusht për të qenë i saktë, për të qenë i saktë domethënë martesat i thot gruas ti. I thot gruas ti, nëse un dal nga shtëpia, ti je divorcuar. Shembull, nëse dal nga shtëpia sot, do i thot nëse unë sot dal nga shtëpia, ti je divorcuar. Ndërsa ndërsa një dissoor, mbas disa, disa orësh or, harroi dhe doli. Në mendim mosaq dietarëve, divorci ti nuk nuk nuk është i saktë, do nuk quhet të jesh grua divorcuar sepse ai harroi. Dhe njëta gjë është, kur njeriu betohet, thon përshëm vallaj, nuk e bëj të ndë veprimi. Dhe pastaj harroi dhe e bëri. Me harres, moment që kujtuaj ulargu meje për ti. Në mendim mosaq dietarëve, Ky person nuk e ka për detyrë ta shlyej filloj betimin që ka bër, betimin e tij. Pse se pse e hyrroi, në momentin që kujtuo, kë u kthye edhe një herë tek ku ishte. Kështu që në çdo rast, nëse dikush na harresa, denti në shtëpi e mbasi i ka thonë gruas që po dola sot, ti je divorcuar, atëherë doon ky që divorci nuk është i saktë, edhe do të von konsorohet grua e tij. Koly që këto ishin në disa çështje, to cilat kanë bënë me e, ata shtyllën e parë të, të divortit që është burri dhe këto ishin ato kushtet që ka vendosur dietarët, që thash ashtu logjika është mosha, do të bëj fjalë moshës, do të thonë se njeriu do të thonë është i vogël, ndonëse ndërën picë nuk logjikon, pa të veprimën e tij nuk janë sakta. Ndër të tjetër do të thonë dhe edhe divorci ose martesa, dhe nëse e dhë dhë mërtojme, dhe që i thot duhet mortom dhe është i vogël nuk më vesh, normalisht nuk qohu di sakt. Edhe gjithashtu kush tret i tretsh tash është njeriu ta zgjiedhë veprimin e tij. Ta zgjiedhë veprimin e tij do të thotë që mos i të imponuar. Ky është domethën shkurtimisht mësimi i sotëm që kishim vendosur për të folur për çështjen e divorcit, kanë ngjeru pastaj për të folur për çështjen e, e gruas, domethën ato kush që ka vendosur Islami lidhje me e, me gruan që do divorcohet, janë disa rregulla edhe pas të gjithështu të flasim në shalët dhe për fjalët shprejt dhe divorzit, shprejt dhe qartë për qartë të më mërat që ka më mëndjetarët.